Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 15 Patronul clătină din cap Ascultă patroane, Baldi, se amestecă Jacopo. Ar fi un mijloc să împăcăm lucrurile. Plecați voi și rămân eu să-l îngrijesc pe rănit. Și ai să-ți lași partea ta de câștig ca să rămâi cu mine? miră Dantes. Da, spuse Jacopo. Rămân fără părere de rău. Ești un băiat de treabă, Jacopo, și domnul îți va răsplăti bunăvoința. Numai că, mulțumesc, n-am nevoie de nimeni. După o zi sau două de odihnă, am să mă ridic chiar pe picioare și nădăjduiesc să găsesc pe stâncile astea destule ierburi minunate pentru răni." Și cu un zâmbet ciudat pe buze, Dantes strânse călduros mâna lui Jacopo, dar nu se clinti din hotărârea de a nu pleca și de a rămâne singur. Contrabandiștii îi aduseră ceea cele ceruse și plecară de lângă Edmon, întorcându-se de câteva ori și făcându-i de fiecare dată semne cât se poate mai prietenești. Iar Edmon le răspunse doar fluturându-și mâna, ca și cum nu și-ar fi putut mișca restul corpului. Apoi, după ce nu-i mai văzu, E curios," își spuse Dante, râzând. E curios că dovezile de prietenie și mărturiile de devotament se găsesc." Tocmai la astfel de oameni." Târându-se cu grijă până în vârful unei stânci care îi acoperea priveliștea mării, Edmond privi de acolo corăbioara genoveză sfârșind ridicarea pânzelor, apoi clătinându-se grațios ca un pescăruș gata să-și ia zborul și pornind în larg. Peste un ceas, ea dispăruse cu totul sau, cel puțin, nu se mai zărea din locul unde rămăsese rănitul. Atunci, Dantes se ridică mai mlădios și mai sprinten decât caprele sălbatice care săreau printre mirții crescuți pe stânci, apucă pușca într-o mână, târnă copul în cealaltă mână și porni în goană spre stânca la care duceau semnele. Și acum, strigă el amintindu-și povestea pescarului arab auzită de la faria, și acum, sesam, deschide-te! Capitolul 24 Uluire Soarele făcuse aproape o treime din drumul său zilnic, iar razele de mai, calde și înviorătoare, cădeau pe stâncile ce apăreau că simt și ele căldura. Mii de greieri, pierduți printre buruieni, un încet, continuu și monoton. Frunzele mirților și ale măslinilor fremătau cu un foșnet aproape metalic. Fiecare pas făcut de Edmon pe granitul încălzit punea pe goană șopârle casmaraldele. Pe povărnișurile înclinate se zăreau făcând salturi lungi caprele sălbatice care îi atrag uneori pe vânători. Într-un cuvânt, insula era locuită, vie, însuflețită și totuși, Edmond se simțea singur sub mâna lui Dumnezeu. El încerca nu știu ce tulburare asemănătoare cu teama. Era neîncrederea stârnită de lumină care te face să bănuiești chiar într-un pustiu, că te urmăresc ochii scoditori. Simțământul acesta era atât de puternic, încât înainte de a-și începe munca, Edmond se opri, puse jos copul, își lopușca, se urcă pentru cea din urmă oară pe stânca cea mai înaltă din insulă și privi cu luarea minte de jur împrejur. Dar atenția nu-i fu atrasă nici de Corsica poetică ale cărei case le putea zări, nici de Sardinia aproape necunoscută, întinzându-se ceva mai departe, nici de Elba cu amintirile ei mărețe, și nici de linia nedeslușită a zării, în care ochiul obișnuit al marinarului deosebea minunata Genova și negustorescul Livorno. Nu. Ceea ce îi atrase atenția era corabia plecată în zor și nava genoveză abia pornită în larg. Corabia abia se mai zărea, gata să dispară în strâmtoarea Bonifacio. Nava, mergând în sens opus, plută de-a lungul corsicei pe care se pregătea să o colească. Văzându-le, Dante se răsuflă ușurat. Apoi își întoarse privirile spre lucrurile mai apropiate. Se văzu pe vârful cel mai ridicat al insulei ca o statuie firavă, a soclului acestuia uriaș Sub el nu se afla niciun om În preajma lui nu se vedea nici o luntre Nimic altceva decât marea azurie Lovind poalele insulei și împodobindu-le În veșnica ei izbire cu o dantelă de argint Atunci el coborâ grăbit Dar cu multă băgare de seamă Se temea să nu îi se întâmple tocmai acum Un accident asemănător celui simulat atât de bine Și cu atâta iscusință după cum am spus, Dante smersese din nou după semnele crestate pe stânci și văzuse că ele duceau spre un fel de golfuleț tăinuit ca locul descăldat al unei nimfe din vechime. Golfulețul acesta avea o deschidere destul de largă și un fund destul de adânc ca să poată adăposti și ascunde o corăbioară de felul celor numite speronare. Atunci, urmând fierul inducțiilor, Firul acela pe care în mâinile abate lui Fari a văzuse călăuzindu-i mintea cu atâta ingeniozitate prin labirintul presupunerilor, Dantes se gândi că, pe semne, nedorind să fie văzut, cardinalul Spada se oprise în golfuleț și și-ascunsese acolo micul său vas, urmând apoi calea arătată de crestături, iar la capătul căii acesteia își îngropase comoara. Presupunerea aceasta îl readuse pe Dantes lângă stânca rotundă. Dar un gând îl frământa și răsturna toate ideile despre dinamică. Cum fusese oare cu putință ca o asemenea stâncă, grade 5 sau 6.000 de kilograme, să fie urcată acolo unde se găsea fără folosirea unei forțe neobișnuite? Deodată lui Dante îi dădu prin minte că, în loc să fie ridicată, stânca fusese coborâtă și se avântă el însuși deasupra stâncii ca să-i regăsească prima temelie. Într-adevăr, își dădu curând seama că fusese săpată o pantă ușoară. Stânca alunecase de la locul ei și se oprise unde se găsea acum. O altă stâncă, mare cât un bolovan obișnuit, îi servise drept proptea. Pietrele și pietricelele din preajmă fusese repotrivite cu grijă ca să astupe golurile. Lucrarea aceasta de zidărie fusese acoperită cu pământ vegetal, iarba crescuse deasupra ei, se întinsese mușchiul, încolțise câteva semințe de mirt și de fistic, și acum bătrâna stâncă părea lipită de pământ. Dante s-a înlăturat cu grijă și recunoscut sau crezut că recunoaște în întregime iscusitul vicleșug folosit. Atunci, Începu să sape cu târnăcopul peretele intermediar, cimentat de vreme. După vreo zece minute de muncă, peretele slăbi, dându-i putința să scobească o deschizătură cam cât grosimea mâinii. Dante e măslinul cel mai gros pe care îl găsi, îl curăți de crengi, îl vărâ în groapa săpată și-și făcu o pârghie. Dar stânca era prea grea și totodată prea proptită de bolovan ca să o poată clinti vreo putere omenească chiar dacă ar fi fost însă și puterea lui Hercule. Dantes se gândia atunci că trebuie să dărâme neapărat bolovanul care servea de proptea. Dar cum? El se uită în dreapta și în stânga, așa cum fac oamenii când se găsesc la ananghie, și dădu cu ochii de un corn de berbec sălbatic plin cu pulbere, dăruit lui de către Jacopo. Zâmbi! nescocirea drăcească avea să-l ajute. Cu ajutorul copului. Dantes scobi între stâncă și bolovan o gaură pentru pușcat, cum fac minerii când vor să-și scutească brațele de prea multă osteneală. Apoi o umplu cu pulbere și, în sfârșit, destrămându-și Batista și răsucind o și pe ea prin pulbere, făcu un fitil. După ce a aprinse fitilul, Dantes se depărtă. Explozia răsună curând. Stânca fu săltată o clipă cu o forță nemaipomenită, iar bolovanul se sfărâmă. Prin mica deschizătură săpată de Dantes mai înainte, se năpustiră o sumedenie de gâze spăimântate iar o năpârcă uriașă, paznică a drumului acestuia tainic, se rostogoli pe inelele ei albăstrii și dispăru. Dantes se apropie. Stânca, acum fără proptea, se înclinase spre prăpastie. Neostenitul cercetător de dădu o alese punctul cel mai șubred, își rezemă pârghia de unul din colțuri și, asemenea lui Sisif, împinse cu toată puterea pârghia. Stânca, zdruncinată de lovitură, se clătină. Dantes își spori forțările. Părea unul dintre titanii care dezrădăcinează munții ca să se lupte cu stăpânul zeilor. În sfârșit, stânca se clinti, se rostogoli săltă, se prăbuși și pieri cufundându-se în mare. În locul ei rămăsese o scobitură rotundă și ieșise la iveală o verigă de fier, cimentată în mijlocul unei lespe spătrate. Dantes scăpă un strigă de bucurie și de mirare. Niciodată o primă încercare nu dusese la rezultate mai bune. Voia să-și continue munca, dar picioarele îi tremurau atât de tare, inima îi bătea cu atâta putere, iar pe dinăuntru ochilor îi trecu un fel de nor atât de fierbinte, încât fusilit să se oprească. Dar la aceasta nu dură decât o clipă. Edmond vârâ pârghia în verigă, apăsă cu putere și lespedea desprinsă se deschise, dând la iveală povârnișul repede al unui soi de scări, care se pierdeau în umbra unei grote din ce în ce mai întunecoase. Un altul decât el s-ar fi repezit, ar fi strigat de bucurie, dar Dantes se opri palid, cuprins de îndoieli. Să fiu om întreg," își spuse el. Deprins cu nenorocirile, să nu mă las cumva înfrânt de o dezamăgire, altfel ar însemna că am suferit degeaba. Ți se zdrobește inima dacă, după ce a crescut peste măsură la răsuflarea caldă a nădejdii, dă înapoi și se închide în recea realitate. Faria a avisat. Cardinalul Spada n-a îngropat nimic în grota asta, în care poate că nici n-a călcat vreodată. Sau dacă a venit pe aici... Atunci cezar Borgia, cutezătorul aventurier, neostenitul și cruntul Tlhar, a venit după el, i-a găsit urma, a mers după aceleași crestături ca și mine, a ridicat lespedea asta ca și mine, a coborât înaintea mea și n-a mai lăsat nimic după el. După ce rămase o clipă nemișcat, gânditor, cu ochii țintiți la întunecoasa intrare a grotei, Edmond își spuse mai departe. Acum, când nu mă mai bizui pe nimic, când știu că ar fi o nebunie să-mi păstrez vreo nădejde, ceea ce mă mai atrage în aventura asta e numai curiozitatea și atâta tot. Și rămase mai departe nemișcat, în prada gândurilor. Da, da, e o aventură să te amesteci în viața de umbre și de lumini a banditului regal, în urzala de întâmplări stranii din care îi e făcută țesătura bălțată a vieții. Împlinirea aceasta de necrezut trebuie să se fie înlănțuit neapărat cu alte lucruri. Da, Borgia a venit într-o noapte aici cu o torță într-o mână și cu spada în cealaltă mână, în timp ce la douăzeci de pași de el, poate chiar lângă stânca de colo, așteptau doi zbiri mohorâți și amenințători, doi zbiri cercetând pământul, văzduhul și marea, pe când stăpânul lor intra așa cum voi intra eu, despicând beznele cu brațul lui cumplit și înflăcărat. Da, însă ce-o fi făcut cezar cu zbirii cărora le-a descoperit astfel taina?" se întrebă Dantes. Ceea ce s-a făcut și cu groparii lui Alaric, îngropați odată cu mortul?" își răspunse tot el. Totuși, dacă ar fi venit," își spuse Dantes mai departe, și dacă ar fi găsit și ar fi luat comoara, Borgia, Omul care compara Italia cu o anghinară și o înghițea frunză cu frunză, Borgia își prețuia prea mult timpul ca să mai zăbovească și să pună stânca la loc pe temelia ei. Să cobor. Atunci coborâ cu surâsul îndoielii pe buze și obtind acest ultim cuvânt al înțelepciunii omenești. Poate că, totuși, în locul beznei așteptate și al unui aer încărcat și greu, Dantes dădu peste o lumină blândă, destrămându-se în valuri albastri. Aerul și lumina pătrundeau nu numai prin deschizătura făcută de el, ci și prin zdreliturile stâncilor, nevăzute din afară, prin care se zărea albastrul cerului, crengile fremătătoare ale stejarilor verzi și țesătura spinoasă și cățărătoare a mărăcinilor. După ce bovi câteva clipe în grota al cărei aer mai mult călduț decât umed, mai mult în înmirezmat decât închis, părea pentru căldura din insulă, ceea ce e lumina albastră pentru soare, privirea lui Dantes, deprinsă cu întunericul, putu să răzbată în mungherele cele mai îndepărtate ale peșterii. Pereții ei de granit străluceau ca diamantele. Iată, fără îndoială, toate comorile lăsate de cardinal. Își spuse Dantes zâmbind Iar bietul abate văzând în vis pereții aceștia strălucitori Și a hrănit nădejile din belșug. Dar Dantes își aminti cuvintele din testamentul pe care îl știa pe de rost În colțul cel mai îndepărtat al celei de-a doua deschizături El abia pătrunsese în prima grotă și trebuia să caute acum intrarea celei de-a doua Dantes se orientă a doua grotă se adâncea firește înăuntru insulei Cercetând straturile de piatră și bătu în perete Acolo unde credea că trebuie să fie cea de-a doua deschidere Ascunsă de sigur, pentru mai multă siguranță Târnăcopul răsună o clipă scoțând din stâncă un sunet A cărui tărie îl făcu pe Dantes să tresară În sfârșit Neobositului mineri se păru că o parte din zidul de granit răspunde printr-un ecou mai înăbușit și mai adânc la loviturile primite. Își plimbă privirile înflăcărate de-a lungul peretelui și descoperii cu simțul deținutului, ceea ce nimeni altul poate n-ar fi putut descoperi. Acolo trebuia să fie o deschizătură. Totuși, ca să nu muncească degeaba, Dantes, care ca și Cezar Borgia știa cât prețuiește timpul, ciocăni și ceilalți pereți cu târnă copul, cercetă pământul lovindu-l cu patul puștii, dădu la o parte nisipul în locurile mai suspecte și, negăsind nimic, nedescoperind nimic, se reîntoarse la bucata de perete care sunase atât de promițător. Bătut din nou, cu și mai multă putere. Atunci, văzu un lucru neobișnuit. Văzucă sub loviturile uneltei, un soi de tencuială la fel cu aceea care se pune pe ziduri înainte de a se zugrăvi o frescă, se ridica și cădea ca niște solzi, dând la iveală o piatră alburie și moale de felul pietrelor obișnuite pentru zidărie. Deschizătura stâncii fusese astupată cu altfel de pietre, peste ele fusese pusă apoi tencuiala, iar peste tencuială fusese imitată culoarea și cristalinul granitului Dantes slovia atunci cu partea ascuțită a târnă copului Care pătrunse de un deget în ușa zid Acolo trebuia să caute Printr-o ciudățenie a firii omenești Cu cât dovezile că faria nu se înșelase Se îngrămădeau ca să liniștească pe Dantes Cu atât inima lui neîncrezătoare se lăsa în prada îndoielii și a deznădejdii. Încercarea aceasta nouă, care ar fi trebuit să-i dea puteri noi, îi le răpi și pe cele pe care le mai avea. copul coborâ, scăpându-i aproape din mâini. Dante se lăsă jos, își șterse fruntea și urcă spre lumină, spunându-și că merge să vadă dacă nu-l pândește cineva. În realitate însă, avea nevoie de aer simțind că leșină. Insula era pustie, iar soarele, la zenit, părea că o acoperă cu ochiul lui de foc. Departe, câteva luntrii pescărești își deschideau aripile pe marea de un albastru ca safirul. Dantes nu mâncase încă nimic, dar i s-ar fi părut o prea mare pierdere de timp ca să mănânce acum. Trase deci o înghițitură de rom și se întoarse cu inima întărită în grotă. Târnăcopul, care îi se păruse atât de greu, devenise din nou ușor. Îl ridica așa cum ar fi ridicat o pană și reîncepu să muncească iar plin de avânt. După câteva lovituri își dădu seama că pietrele nu mai erau zidite, ci doar puse unele peste altele și acoperite cu tencuiala despre care am pomenit. Atunci vârâ vârful târnăcopului într-o crăpătură, apăsă pe mâner și văzu cu bucurie cum piatra îi cade la picioare. Din clipa aceea, Dantes nu mai a avut altceva de făcut decât să tragă fiecare piatră cu colțul de fier al târnă copului și fiecare piatră la rândul ei căzul lângă cea din tâi. Dantes ar fi putut să intre după prima spărtură făcută în zid, dar întârziind câteva clipe, putea să-și mai întârzie convingerea, păstrându-și nădejdea. În sfârșit, după ce mai șovăie o clipă, el trecut din prima grotă în cea de-a doua Această a doua grotă era mai joasă, mai mohorâtă și cu o înfățișare mai înfricoșătoare decât cealaltă În aerul care nu pătrundea decât prin spărtura abia făcută, se simțea miazma apăsătoare pe care Dantes se mirase că nu o găsise în prima grotă După ce lăsă timp aerului din afară să învioreze atmosfera aceasta moartă, Dantes intră la stânga spărturii se afla un ungher adânc și întunecos. Dar, cum am spus, pentru ochii lui Dantes nu existau bezne. El cercetă cu privirea cea de-a doua grotă. Era goală ca și cea din tâi. Comoara, dacă există, trebuia să fie îngropată în ungherul acela întunecos. Ora marii încercări sosise. Între suprema bucurie sau suprema deznădejde, lui Dantes nu-i mai rămăsese decât să scormonească mai puțin de un metru de țărână. El, înainte spre un și, părând că ia dintr-o dată o hotărâre, începu să lovească cu sete. La a cincea sau a șasea lovitură de târnăcop, fierul răsună lovind în fier. Nici când un dangăt funebru, nici când un glas înfiorător n-a putut mișca mai mult pe cel ce l-ar fi ascultat. Cu siguranță că Dantes n-ar fi putut întâlni nimic care să-l facă să pălească mai tare. Cercetând locul de alături, întâlni aceeași rezistență, dar cu alt sunet. E un cufăr de lemn legat în fier, își spuse el. În aceeași clipă, o umbră trecu repede între el și lumină. Dantes dădu drumul copului, își apucă pușca, trecu prin spărtură și se năpustie afară. O capră sălbatică țâșnise pe deasupra primei intrări a grotei și păștea la câțiva pași mai încolo. Ar fi fost un prilej minunat pentru Dantes să-și asigure hrana, dar el se temu ca tunătura puștii să nu atragă pe cineva. După ce se gândi o clipă, tăie un arbore rășinos, îl aprinse la focul încă fumegând, unde contrabandiștii fripsese răiedul și se reîntoarse cu torța aprinsă în mână. Nu voia să piardă niciun amănunt din cele ce avea să vadă. Apropie torța aprinsă de groapa neterminată încă și își dădu seama că nu se înșelase. Loviturile lui nimeriseră rând pe rând și în fier și în lemn. Dantes se torța în pământ și-și reluă lucrul. În câteva clipe curăță locul pe o lungime de aproape un metru și pe o lățime de peste o jumătate de metru și putu să vadă un cufăr din lemn de stejar legat în fier dăltuit. În mijlocul capacului, deasupra unei plăci de argint pe care pământul o negrise încă, străluceau armele familiei spada. Adică o spadă de-a curmezișul unui scut oval, cum sunt scuturile italienești, având deasupra o pălărie de cardinal. Dantes le recunoscu de îndată. Abatele faria i le desenase de nenumărate ori. Acum nu mai încăpea nicio îndoială. Comoara se afla acolo, fără doar și poate. Altfel, nu s-ar fi luat atâtea măsuri ca să se îngroape un cufăr gol. Pe scurt, Totul fu curățat împrejurul cufărului și Dantes văzua apărând una după alta în cuietoarea de la mijloc prinsă între două lacăte și mânerele de pe părțile laterale. Toate acestea erau dăltuite așa cum se dăltuia în epoca aceea când arta dădea preț metalelor celor mai de rând. Dantes prinse cufărul de cele două torți și încercă să-l ridice. Încercarea se dovedi însă peste puterile lui. Dantes încerca atunci să-l deschidă. Încuietoarea și lacătele se țineau tari. și paznici păreau că nu vor să dea comoara. Dantes vrâ partea lată a copului între cufăr și capac, apăsă mânerul și capacul, după ce scârțâi, sări în sus. O crăpătură largă a scândurii făcu nefolositoare încuietorile. Ele căzură la rândul lor, strângând încă în unghiile țepene scândurile crăpate în cădere. Cufărul se deschise. O amețeală cu neputință de învins îl cuprinse pe Dantez. El își luă pușca, o încărcă și o puse alături. Apoi închise mai întâi ochii, așa cum fac copiii când vor să zărească în noaptea strălucitoare a închipuirilor, pe un cer încă luminat, mai multe stele decât ar putea să numere. Când îi redeschise, rămase uluit. Cufărul era împărțit în trei despărțituri. În prima străluceau taleri de aur cu sclipiri roșiatice. În cea de-a doua se aflau bucăți nestrujite și puse în ordine, dar care nu mai păstraseră decât greutatea și valoarea aurului. În sfârșit, din cea de-a treia despărțitură, pe jumătate plină, Edmond, Vântură în pumni diamantele, perlele, rubinele, care, asemenea unor cascade sclipitoare, făceau căzând unele peste altele zgomotul pe care îl face grindina când bate în geamuri. După ce atinse pipăii, își înfundă mâinile tremurătoare în aur și în nestemate, Edmond se ridică și începu să se plimbe prin peșteră cu exaltarea fremătătoare a unui om în pragul nebuniei. Sări pe o stâncă de unde putea privi marea, dar nu zări nimic. Era singur, singur de tot, cu bogățiile nenumărate, uluitoare, fabuloase care i aparțineau. Visa oare sau era treaz? Se afla în prada unui vis trecător sau strângea la piept o realitate aievea? Simțea nevoia să-și revada aurul, dar totodată simțea că în clipa aceea n-ar fi avut tăria să-l privească. Edmond își sprijini o clipă mâinile pe creștetul capului, ca și cum ar fi vrut să-și oprească mințile gata să o ia razna. Apoi porni în goană de-a lungul insulei, fără să țină seama de vreun drum, pentru că drumuri nu există în insula Montecristo, fără să se îndrepte măcar spre o țintă precisă, alungând caprele sălbatice și înspăimântând păsările mării cu strigătele și gesturile lui. Apoi... Făcând un ocol, se reîntoarse îndoindu-se încă, repezindu-se din prima grotă în cea de-a doua și trezindu-se dinaintea minei aceleia de aur și diamante. De data aceasta Edmond căzu în genunchi, apăsându-și cu mâinile tremurătoare inima care îi zvâgnea și șoptind o rugăciune pe care numai Dumnezeu singur ar fi putut-o înțelege. Curând se simți mai liniștit și mai bine căci numai din clipa aceea începea să-și creadă fericirea. Atunci Edmond începu să-și socotească bogățiile. Se găseau acolo o mie de bare de aur grele de două-trei livre fiecare. Apoi strânse la oaltă douăzeci și cinci de mii de taleri de aur, putând să valoreze fiecare 80 de franci și având de a papei Alexandru al vi și a urmașilor săi. Văzu însă că nu golise despărțitura decât pe jumătate. În sfârșit, umplându-și de zece ori pumnii, măsură perlele, nestematele și diamantele, dintre care multe fusese rămontate de cei mai pricepuți giuvaergii ai timpului, având astfel, pe lângă valoarea lor proprie, și o valoare reieșită din lucrătură. Dantes văzu că lumina se pierde și se stinge încetul cu încetul. Fiindcă se temea să nu fie surprins în peșteră, ieși afară cu pușca în mână. O fărâmă de pesmet și câteva înghițituri de vin îi ținură loc de hrană. Apoi puse bolovanul la locul lui, se culcă deasupra și dormi doar câteva ceasuri, acoperind cu trupul său intrarea peșterii. Petrecu astfel una din nopțile cele mai plăcute și mai cumplite totodată. Așa cum omul acesta care trecuse prin atâtea, mai întâlnise vreo două sau trei în viață. Capitolul 25 Necunoscutul Veni ziua. Dantes o aștepta de mult cu ochii deschiși. La primele raze ale zorilor, el se ridică și după cum făcuse și în ajun, se urcă pe stânca cea mai înaltă din insulă ca să cerceteze împrejurimile. Dar, ca și în ajun, totul era pustiu. Edmond coborâ, ridică bolovanul, își umplu buzunarele cu nestemate, puse la loc cât putu mai bine scândurile și fierăriile cufărului, le acoperi cu pământ, bătători pământul și presără deasupra nisip, în așa fel încât locul proaspăt răscolit să nu se deosebească de restul solului. Apoi ieși din grotă, puse-le la locul ei, și îngrămădit deasupra lespezii pietre de diferite mărimi. În goluri, Edmon vârâ pământ și plantă mirți și buruieni. Stropi noile plantații ca să le facă să semene cu cele vechi, șterse urmele pașilor din preajma locului aceluia și așteptă cu nerăbdare reîntoarcerea tovarășilor săi. Acum nu mai era vorba să-și petreacă timpul privind aurul și diamantele sau să rămână la Monte Cristo, ca un balaur păzitor al comorilor nefolositoare. Trebuia să se întoarcă la viață printre oameni și să ia în societate rangul influența și puterea pe care le dau în lumea noastră averea, prima și cea mai mare forță de care poate dispune o ființă omenească. În cea de-a șasea zi, contrabandiștii se reîntoarseră. Dante se recunoscu de departe forma și mersa tinerei Amelie. El se târâ până în port ca un filoctet rănit, iar când tovară și să-i traseră la țărm, îi anunță, tot văitându-se însă, că se simte mult mai bine. Apoi ascultă la rândul său cele povestite de aventurieri. E drept că ei o scoseseră la capăt, dar de-abia descărcaseră marfa când, prin de veste că un bric, care îi făcea paza la Toulon, părăsise portul și se îndrepta spre ei. Atunci fugiseră cât putus sără mai repede, regretând că Dantes, care se pricepea să dea corăbii o viteză atât de mare, nu se găsea printre ei ca să o conducă. Într-adevăr, peste puțin timp, zăriră nava urmăritoare, dar ajutați de întuneric și, ținând de-a lungul capului corsicei, reușiseră să scape. La urma urmei, călătoria nu fusese rea. Toți, și mai cu seamă Jacopo, Regretau că Dantes nu fusese printre ei ca să-și primească și el partea din câștigurile dobândite, parte ce se urca la cincizeci de piaștri. Edmond rămase însă de nepătruns. Nici nu zâmbi măcar atunci când îi fură în rate câștigurile pe care le-ar fi avut, dacă ar fi putut părăsi insula. Și cum tânăra Amelie nu venise la Monte Cristo decât pentru el, se îmbarcă în aceeași seară, și-l urmă pe patron la Livorno Ajuns la Livorno Dantes se duse la un evreu Și-i vându patru din cele mai mici diamante Pe care le avea Cu cinci mii de franci fiecare Evreul ar fi putut să se intereseze Cum se poate ca un marinar să aibă asemenea lucruri Dar se feri să o facă Pentru că la fiecare diamant Câștiga câte o mie de franci A doua zi Edmond cumpără o barcă mai mare, nouă-nouță, și o dărui lui Jacopo, adăugând darului acestuia și o sută de piaștri, ca să-și poată angaja un echipaj. Toate însă, cu condiția ca Jacopo să se ducă la Marsilia și să afle vești despre un bătrân numit lui Dantes, care locuia pe aleile Melan, și despre o tânără numită Mercedes, care locuia în satul catalanilor. De data aceasta, furându lui Jacopo să creadă că visează. Edmond îi povesti atunci că se făcuse marinar doar din o toană, fiindcă familia nu mai voia să-i dea bani de cheltuială, dar că, sosind la Livorno, pusese mâna pe moștenirea unui unchi, al cărui singur moștenitor era. Creșterea a lui Dantes făcea ca povestirea să pară atât de adevărată încât Jacopo nu se gândi nicio clipă că fostul său tovarăș l-ar fi putut minți. Pe de altă parte, pentru că angajamentul lui Edmond pe bordul tinerei Amelie expirase, el își l rămas bun de la patronul care încercă mai întâi să-l rețină, dar care, aflând ca și Jacopo povestea moștenirii, părăsi orice nădejde de a schimba hotărârea fostului său marinar. A doua zi, Jacopo ridică pânzele și porni spre Marsilia El trebuia să se întâlnească apoi cu Edmond la Monte Cristo În aceeași zi, Dante porni fără să spună unde se duce Luându-și rămas bun de la echipajul tinerei Amelie Căruia îi făcu un dar măreț Cât și de la patronul căruia îi făgădui să-i trimită vești într-una din zile Dante plecă la Genova când ajunse acolo, tocmai se făcea proba unui mic iaht comandat de un englez care, auzind că genovezii sunt cei mai buni constructori din Mediterana, voise să aibă un iaht construit la Genova. Englezul îl tocmise pentru 40.000 de, de franci. Dantes oferi 60.000 cu condiția ca nava să-i fie dată chiar în ziua aceea. Englezul plecase într-o plimbare prin Elveția până ce iahtul avea să fie gata. De reîntors, n-avea să se reîntoarcă decât peste trei săptămâni sau peste o lună. Constructorul se gândi că avea destul timp până atunci să-i facă alt iaht. Dante să-l constructor la un evreu, trecu împreună cu el într-o odăiță dosnică și evreul îi numără constructorului 60.000 de franci. Constructorul îi propuse lui Dantes să-i ajute să-și alcătuiască un echipaj, dar să îi mulțumi, spunându-i că obișnuia să navigheze singur și că nu mai dorea altceva decât să-i se facă în cabină, la capătul patului, un dulap cu un cuietoare secretă și cu trei despărțituri, de asemenea având în cuietori secrete. El dădu măsura despărțiturilor care fură terminate chiar a doua zi. Două ore mai târziu, Dante părăsea portul Genovei, urmărit de privirile unei mulțimi de curioși, dornici să-l vadă pe seniorul spaniol care obișnuia să navigheze singur. Dante se descurcă cum nu se poate mai bine. Cu ajutorul cărmei și fără să aibă nevoie să o părăsească, el își sili vasul să facă toate mișcările dorite. S-ar fi zis că iahtul era o ființă ce îi înțelegea cel mai mic îndemn și nu aștepta decât să îi se supună. Dantes și spuse în sinea lui că genovezii meritau faima de cei mai buni constructori din lume. Curioșii urmărirea din ochi corăbioara până ce o pierdură din vedere și atunci începură să discute despre locul spre care se îndrepta. Unii înclinară pentru Corsica, alții pentru insula Elba. Unii se arăta gata să pună rămășag că se îndreaptă spre Spania. Alții susțineau că merge spre Africa. Dar nimănui nu-i dădu prin minte să pomenească insula Monte Cristo. Și totuși, spre Monte Cristo se îndrepta Dantes. Pe la sfârșitul celei de-a doua zile, el ajunse acolo. Pânzele iahtului se dovediră a fi cum nu se poate mai bune și drumul fost străbătut în 35 de ore. Dantes recunoscu perfect linia țărmului și, în loc să tragă în portul obișnuit, arunca ancora în golfuleț. Insula era pustie. Părea că nimeni nu mai călcase pe acolo de când plecase Dantes. Edmond se duse la comoară. Toate se găseau așa cum le lăsase. A doua zi, uriașa lui Avere era mutată pe bordul iahtului și închisă în cele trei despărțituri secrete ale dulapului. Dantes mai așteptă încă opt zile. Timp de opt zile își mâna iahtul în jurul insulei studiindu așa cum un călăreț își studiază calul. În cele din urmă ajung să-i cunoască toate părțile bune și toate lipsurile. Dantes își făgădui să le îmbunătățească și mai mult pe cele bune, iar lipsurile să îi le îndrepte. A opta zi... Dantes zări un mic vas, îndreptându-se cu toate pânzele întinse spre insulă și recunoscut luntrea lui Jacopo. La semnalul lui, Jacopo răspunse, peste două ore luntrea încoră lângă iaht. La fiecare dintre cele două întrebări ale lui Dantes, Jacopo dădu câte un răspuns trist. Bătrânul Dantes murise. Mercedes dispăruse. Edmond ascultă netulburat veștile acestea, dar coborând dată pe uscat, nedând voie nimănui să-l urmeze. După două ore se reîntoarse. Doi oameni din luntrea lui Jacopo trecură pe iaht ca să-l ajute să manevreze și el le dădu ordin să pornească spre Marsilia. Moartea tatălui său o prevăzuse. Dar ce se întâmplase cu Mercedes? Edmond... N-ar fi putut da instrucțiuni suficiente vreunui agent fără ca să-și divulge taina și apoi mai dorea să facă și alte cercetări pentru care nu se încredea decât în el însuși. La Livorno, oglinda îi arătase că nu îl păștea deloc primejdia de a fi recunoscut. De altfel, avea acum la îndemână toate mijloacele de a se deghiza. Așadar, într-o dimineață iahtul urmat de luntre, Pătrunse cutezător în portul Marsiliei și se opri exact în fața locului unde, în seara aceea de tristă amintire, Edmond fusese îmbarcat pentru castelul Dif. Și, nu fără o oarecare strângere de inimă, Dantes văzu venind spre el un jandarm într-o barcă de avămii. Dar cu stăpânirea de sine pe care o dobândise, el îi arătă un pașaport englezesc cumpărat la Livorno. Și cu ajutorul acestui act străin, mult mai respectat în Franța decât sunt propriile noastre acte, Edmond coborâ pe uscat fără nicio piedică. Primul om pe care îl zări când puse piciorul pe cheiul canebie, fu unul dintre marinarii faraonului. Omul acesta servise sub comanda lui Dantes și se găsea aici ca pentru a-i dovedi fostului său comandant cât se schimbase de mult. Edmond merse de-a dreptul la el și îi puse mai multe întrebări. Marinarul îi răspuse fără să lase să se vadă cât de cât, fie prin vorbe, fie prin înfățișare, că l-ar mai fi văzut vreodată pe cel ce-i vorbea. Dantes îl răsplăti cu o monedă pentru lămuririle primite și plecă, dar după o clipă îl văzut pe bietul om, alergând după el. Dantes se întoarse. Iertați-mă, domnule!" Îi spuse marinarul. Dar fără îndoială că v-ați înșelat. Ați crezut că-mi dați o piesă de patruzeci de gologan și mi-ați dat un dublu Napoleon?" E adevărat că m-am înșelat," îi răspunse Dantes. Dar fiindcă cinstea dumitale merită o răsplată, iată încă un Napoleon pe care te rog să-l primești ca să bei în sănătatea mea împreună cu și dumitale." Marinarul fu atât de uimit încât uită până și să-i mulțumească. și privindu-l cum se depărta își spuse Pe semne că e vreun nabab sosit din India Dante se urmă drumul, la fiecare pas o nouă emoție îi apăsa inima Toate amintirile copilăriei, amintiri neșterse, mereu prezente în minte Se aflau acolo înalțându se din fiecare unghier al pieței la fiecare colț de stradă, la fiecare stâlp de răspântie. Ajuns la capătul străzii de Noaie și zărind aleile Melan, el simți cum îi tremură genunchii și fu cât pacii să cadă sub roțile unei trăsuri. În sfârșit, ajunse până la casa în care locuise tatăl său. Florile dispăruseră de la mansarda unde mâna bătrânului le creștea cu atâta grijă. Edmond se sprijini de un arbore și rămase câteva vreme pe gânduri, privind ultimele etaje ale sărmanei căsuțe. În cele din urmă se îndreptă spre ușă, trecu pragul, întrebă dacă nu se găsește vreo încăpere liberă și, deși află că fosta locuința a tatălui său era ocupată, stăruie atât de mult să o viziteze, încât portarul urcă și le lecerul locatarilor, ca din partea unui străin, Îngăduința de a vedea cele două odăițe ale apartamentului În fostele odăițe ale bătrânului Locuiau acum doi tineri care abia se căsătoriseră Cu opt zile în urmă Văzându-i pe cei doi tineri Dante softă din greu Altminteri nimic nu-i mai amintea de locuința tatălui său Nici măcar zugrăvea la pereților Nu mai era aceeași Toate mobilele vechi Prietene din copilărie ale lui Edmond pe care și le amintea cu deamănuntul, dispăruseră. Numai pereții rămăseseră aceiași. Dante privi patul care se găsea în același loc unde fusese pe vremuri. Și fără voie, i se umplură de lacrimi. În fața lui se găsea locul unde bătrânul își dăduse sufletul, șoptindu-i numele. Cei doi tineri se uitau mirați la omul cu fruntea severă, pe ai cărui obraj se scurgeau două lacrimi, dar al cărui chip părea de neclintit. Și cum fiecare durere își are tainele ei, tinerii nu-i puseră necunoscutului nicio întrebare. Se traseră doar mai deoparte ca să-l lase să plângă în voie, iar când el plecă, îl întovărășiră spunându-i că putea să se reîntoarcă oricând dorea și că biata lor casă îi va fi totdeauna deschisă. Trecând pe la etajul de dedesubt, Edmond se opri dinaintea unei porți și întrebă dacă mai locuiește acolo croitorul Caderus. Dar portarul îi răspunse că omului despre care întreba imersese mersese prost și că acum ținea un mic han pe drumul dintre Belgar și Böker. Dante scoborâ ceru adresa proprietarului casei din aleile Melan, merse la el, îi spuse că e lordul Oilmor. Numele și titlul acesta le avea trecute în pașaport și cumpără căsuța pentru suma de 25.000 de franci. Mai mult decât 15.000 nu valora căsuța, dar Dante s-ar fi plătit pentru ea și o jumătate de milion dacă i s-ar fi cerut.